alegre, procurando fazer todo o bem que puder nos dias em que permanecer na face da terra espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho sorrisos de felicidade responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigirem a palavra sem irritar-se jamais imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo de seu coração E a pedir as coisas os braços parados nada produzem as mãos que não ajudam criam ferrugem trabalhe com entusiasmo e alegria e o próprio trabalho trará com seus resultados positivos a solução de todas as suas dificuldades procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar e dentro de pouco tempo terá a alegria morando em seu coração Deus habita dentro de você Deixe então que sua bondade se manifeste através de seus olhos Tornando-os brandos de compreensão Quentes de compaixão Ternos pelo perdão constante a todos que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza de sua vida que sua fisionomia irradie contentamento e felicidade de tal forma que todos os que se aproximarem de você sejam contaminados por seu otimismo nossos pensamentos e palavras construímos o verdadeiro mundo que vivemos por isso nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todo todas as coisas criadas, desde a terra plantinha até as constelações que gravitam nos espaços sidérios. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem a seu lado como seus companheiros de jornada. Seja forte nos embates da vida e não desanime-se o sofrimento ou visitar em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. você que é enfermeira ame os doentes que a procuram e que lhe foram confiados como se fossem seus próprios filhos e irmãos sua missão é grandiosa e sublime embora difícil e espinhosa não se irrite jamais Os enfermos são exigentes, porque sentem mais necessidades de carinho do que as pessoas sadias. Se o carinho lhes apressará a cura mais do que qualquer outro remédio.